Розділ 34. Здолений це ще не мертвий, не залишайте пам'ятей. Цю пісеньку люблять співати в більшості згуртованих спецпідрозділів у корпусі посланців, звичайно ж, любили. Але завдяки сучасній зброї співати її з серйозним обличчям стає дедалі важче. Ультравібраційна гармата рівномірно розхрюпала дзяна дзяпіна по 10 квадратних метрах палуби стикувального модуля та огороджувальної стіни. Ця розірвана та розідрана тканина була не твердіша за те, що крапило з люка Депре. Ми який час проходили по ній, розмазуючи її черевиками і нагинаючись оглянути крихітні чорні зустки крові, та нічого не знайшли. За 10 хвилин Депре висловився за нас обох. Думаю, ми гайнуємо час. Так, що слунко мовкнуло крізь корпус під ногами, і я підняв голову. Думаю, Ванксават мала рацію, нас обстрілюють. Вертаємо. Я згадав про індукційну гарнітуру і почепив її назад. Той, хто раніше кричав на нас, уже здався. На каналі було чути лише азавади та дивні схлипи, що могли бути хвилею носієм Говорить Ковач. Повторюю, говорить Ковач. Звітуйте про ситуацію. Після тривалого мовчання з мікрофона вирвався голос Суджияді. Слалося. Ігем. Іг запуск. Шнайдер. Гав. Марко, за тебе погано чутно. Звітуй про ситуацію. Нас атакують? Пролунав шквал спотворень, І чи то два, чи то три голоси, що намагалися перебити суджі Я зачекав. Нарешті майже чітко долину в голостані Вардані. Тут, а чум, пець, ми, ох, небес, творю, жод, небес, еке. Корпус і знову заспівав, наче храмовий гонг від удару. Я з сумнівом поглянув на палубу в себе під ногами. Ти їй сказала в безпеці? Так, ой, без, небес, ад, негай, безпеці. Торюю в безпеці. Я поглянув на депрес за плечима. Певно, в цього слова нове визначення. Тоді вертаємо. Я розвернувся довкола, підняв погляд на частинні зміїсті яруси стикувального модуля, а тоді знову подивився на його скривавлене обличчя. Вирішено. Мабуть, що так. Я ще раз не плечима Це територія Вардані. Вона ще ніколи не помилялася. Тим часом, як люди стояли внизу і витріщалися на все це, наче віряни, що зіткнулися з несподіваним дивом. Це неважко зрозуміти. Довкола центральної конструкції у приміщенні було встановлено низку екранів і дисплеїв. Одні були явними аналогами бойових систем, що трапляються в будь-якому дредноуті, а інші не скидалися ні на що з того, що я досі бачив. Сучасна війна навчає роботи зі складеною візуалізацією даних, розвиває здатність оперативної без свідомих розумових зусиль діставати потрібні відомості з десятка різних екранів та індикаторів. Обробка, якою займається в корпусі посланців, відточиться навичкою ще більше, але поглянувши на величезну, блискучу марсіанську систему даних, я відчув, що заплутався в ній. Я помічав то там, то тут зрозумілі вхідні дані, зображення, які я міг пов'язати з подіями в космосі довкола нас, про які я знав, навіть серед цих елементів, були великі прогалини. Там екрани випромінювали частоти, не призначені для людського ока. В інших випадках я не розумів, повноцінною є візуалізація, несправною, чи вона геть вийшла з ладу. З інфозабезпечення, що піддавалось ідентифікації, я помітив візуальну телеметрію в реальному часі, багатоколірні спектрографічні ескізи, відображувачі траєкторії і аналітичні моделі динаміки бою, монітори ефективності вибухів і графічне відображення вмісту магазинів, щось дуже схоже на умовні позначення грав градієнта. Посеред екрана в кожній другій візуалізації насувався нападник. Він плавно долав криву сонячної сили тяжіння підхватським скошеним кутом, і являв собою стрункет, схожий на хірургічний інструмент поєднання кількох прутів і еліптичних кривих, які чітко вказували – це бойовий корабель. Не встиг я про це подумати, як до мене прийшов доказ цього. На екрані, що не відображав реальний простір, нам підморгнуло спорожнече озброєння. За межами купола замерехтіли та засвітилися щити, що їх випустило наше судно. Під ногами струсунуло корпус корабля. Тобто... Коли до мене дійшло, я відчув, як мій розум розтягується. «Не знаю, що це таке», – невимушено заявила сунь, коли я підійшов до неї. Вона, здавалося, була зачарована тим, на що дивилася. «Це точно якась надсвітлова зброя. Судно, певно, майже на цілу астрономічну одиницю від нас. А ми щоразу миттєво дістаємо удар. Щоправда, вона наче не завдає великої шкоди», – Вонг кивнула. «Гадаю, це попередні шифратори систем». Вони мають звести на пси мережу оборони. Може, це якийсь грав дезінтегратор? Я чула, що Мітома саме досліджує, вона зупинилася. Дивіться, ось наступне торпедне віяло. Блін, це дуже багато снарядів, як на один запуск. Вона мала рацію. Простір перед судном-нападником наповнився крихітними золотавими слідами, які завдяки щільності скидалися на завади на поверхні екрана. На вторинних дисплеях раптом з'явилися деталі зображення, і я побачив, як снаряди з цього рою. Займаючи мільйони кілометрів простору, прикривають і захищають один одного у вигадливих обманних маневрах. «Гадаю, вони теж світлові, промовила сунь. «Екрани якось дають собі з цим раду, відображають це. На мою думку, це все вже відбулося. Судно, на якому я стояв, віддалено заголо окремими вібраціями з десятка різних кутів. За його межами знов замерехтіли щити, і в мене з'явилося неясне відчуття, ніби з мікросекундною пульсацією, Притлумленої енергії вислизає якась темна маса. Протизапуск, сказала Вонксават, мало не з задоволенням у голосі. Знов те саме. За цим неможливо було стежити Так швидко все відбувалося. Однаково, що спробувати відстежити лазерний вогонь. На екранах спалахнув фіалковим новий рій, який пробирався крізь дедалі ближчий золотий град і детонував плямами світла, що згасали, ледве вибухнувши. З кожним спалахом згасало й по кілька золотих плям, Поки небо між двома суднами не спорожніло. Яка плін краса! Я прокинувся. Таню я чув слово «безпека». Я показав рукою на лютий бік, що відображався в нас над головами всіма кольорами веселки. Оце ти називаєш безпекою. Археологістка нічого не сказала. Вона пильно дивилася на скривавлене обличчя та одяг Люка Депре. Розслабся, Ковачу. Вонксават показала на один із відображувачів траєкторії. Бачиш, це кометник. Вардані вичитала з гліфів те саме. Воно просто пролетить повз нас і обміняється пострілами, а тоді знову посуне далі і зникне. Кометник. Пілотеса розвела руками. Після бойова орбіта захоронення, автоматичні бойові системи. Це круговий маршрут. Схоже, так триває вже тисячу років. Що сталося з Яном? Пролунав напружений до краю голос Вардані. Він полетів без нас. У мене з'явилася думка. Він шкорнув у браму, так? Ти бачила? Ага, як прутень у піхву. З несподіваною яхідністю сказала Вонгсават. Він умів літати. А це ж, блін, був мій корабель. Він боявся. Збайдужило промовила археологістка. На неї витріщилося залите кров'ю обличчя Люка Депре. Ми всі боїмося, пані Вардані. Це не виправдання. Дурень. Вона оглянула нас усіх. Ви всі, ви, блін, дурні. Він не боявся цього, цього сраного світлового шоу. Він боявся його. Вона різко кивнула на мене і уп'ялася поглядом мені в очі. «Де Дзян?» – Ратом запитала Сунь. «Серед бурі іншопланетної техніки ми лише тепер помітили відсутність тихого ніндзя. Більша його частина на люкові. Грубо відповів я. Решта лежить на підлозі стикувального модуля. Це ультравібрана гінія постаралася. Гадаю, Ян швидше за все боявся ще й його. Так, Таню?» Вардані відвела очі. «А його пам'ять?» «На облиті Суджияді нічого не відобразилось, Але мені й не потрібно було цього бачити». У мене в порянисі знову збунтувалися спеціальні вовчігени, аж носові пазухи заболіли. Загинув член зграї. Я притломив це і витіснив за допомогою характерного прийому посланців, похитав головою. Ультравібра Маркусе. Йому дістався повний заряд. Шнайдер. Вовсават замовкла і вимушено почала знову. Я забудь про Шнайдера, сказав я їй, він не біщик. Ставай у чергу. Ні, Амелі, він не біщик, справді не біщик. Тут вона впелась у мене поглядом, на мене з недовірою поглянула Таня Варданія. Я замінував паливні елементи на Гіні. Запрограмував вибух після прискорення під дією планетарної сили Тяжіння. Він обернувся на пару, щойно влетів у браму. Добре, якщо хоч уламки лишилися. У нас над головами зійшлася в машинному танці ще одна партія золотавих і фіалкових снарядів, які, замерехтівши, винищили один одного. «Ти підірвав на Гіні?» Важко було сказати, що відчуваю вам Ксават. Таким здавленим був її голос. Ти підірвав мій корабель? Якщо уламки так розсіялися, задумливо промовив Депре, Карера може вирішити, що від цього вибуху загинули ми всі. Це якщо Карера справді там. Ген дивився на мене так, як перед цим дивився на спивошпілі. Якщо це все не хитрий план посланців. Ой, Генде, що таке? Шнайдер спробував укласти з тобою якусь угоду, коли ти пішов погуляти? Я геть не розумію, про що ти, Ковачо. Може, він і казав правду. Мені раптом якось забракло сил цим перейматися. «Карера прилетить сюди незалежно від того, що станеться», – сказав я їм. «Він в цьому – педант, і він захоче побачити корабель. У нього буде можливість якось нейтралізувати систему нанобів, але його поки що тут не буде. Поки що все довкола захаращене уламками на Гіні, а викиди з брами вказують на повноцінний космічний бій. Це його ненадовго затримає, а нам дає трохи часу». «Часу на що?» – запитав суджияді. Все на мить завмерло, і в мені пробудився посланець. Я розгорнутим периферійним зором, стежив за їхніми обличчями та позами, оцінював можливі прихильності та зради. Заблокував емоції, відкинув корисні дрібнички, якими вони не могли мене забезпечити, і позбувся всього іншого. Прибрав вовчу відданість з придушив те почуття, що ще каламутно жевріло між Вардані та мною. Війшов у впорядкований холод робочого режиму посланця. Прийняв рішення, і розіграв останню свою карту. Перш ніж замінувати на гіні, я зняв скафандри з трупів, які ми знайшли, і засунув їх у нішу в першій камері за стикувальним модулем. Якщо не брати до уваги скафандра з поскодженим шоломом, то йдеться про чотири придатних для користування скафандри Це стандартна суцільна модель. Їхні запаси повітря поповнюються в таких середовищах, як це. Там, де атмосфера не під тиском. Крутніть клапани, і вони просто будуть його всмоктувати. Ми підемо двома хвилями. Хтось із першої хвилі повернеться з запасними скафандрами. А тим часом? глузливо промовила Вардані, Карера чигатиме на нас по інший бік брами. Я так не думаю. Я не маю на увазі робити це зараз, тихо сказав я, просто пропоную повернутися і забрати скафандри, поки є час. А коли карера прибуде на борт, що тоді пропонуєш робити? Ненависть на обличчі Вардані була чи чинай... найпотворнішим із того, що я бачив останнім часом, сховатися від нього. Так, я постежив за реакціями співрозмовників. Саме так, пропоную сховатися, заглибитись в корабель і чекати. Хоч яку у команду відправить Карера, їй вистачить обладнання, щоб знайти наші сліди у стикувальному модулі і не тільки. Проте вона не знайде нічого, що не можна було б списати на те, що ми побували тут, а тоді всі разом сіли в нагіні і розірвалися на шматки. Логічно припустити, що ми всі загинули. Він проведе обшук, становить заявний буй, як ми й планували, а тоді піде. В нього немає ні людей, ні часу на те, щоб зайняти корабель завдовжки понад 50 кілометрів. Ні, промовив суджіяді. але він залишить один загін, щоб за ним нагледіти. Я нетерпляче змахнув рукою. Тоді ми його переб'ємо. І я не сумніваюся, що з іншого боку брами на нас чекатиме ще один загін, похмуро заявив Депре. Та й що, господи, Люку, ти ж коли заробляв цим на життя, хіба ні? Найменний убився винувато всміхнувся. Так, таке ще. Але ми всі хворі, а ти говориш про клин. До двадцяти бійців тут, а з іншого боку брами, можливо, вдвічі більше. Я не думаю, що ми справді…» Палуба раптово струснуло, від чого Гент і Таня Вардані похитнулися. Решта нас стояла з набутою в боях легкістю та все ж. оволок на судна пролунав стогін. Співошпилі на платформі, здавалося, ледь чутно співчутливо зашуміли. Мене охопила неясна бентега. Щось не так. Я підвів погляд на екран і побачив, як мережа захисту знову винищила системи, що пішли в атаку. Тепер усе це неначе відбувалося трішечки ближче. Ви, поки мене не було, справді вирішили, що ми тут у безпеці, так? Ну і все підрахували Ковачу. Вонксават кивнула на сунь і Вардані. Спеціалістка систем нахилила голову. Вардані просто вп'ялася у мене поглядом. Виглядає на те, що той наш друзяка стикується з нами. Раз на 12 тисяч років, а зважаючи на датування більшості руїн на санкції 4, це означає, що цей бій відбувався вже разів зі 100 і завжди марно. Але відчуття нікуди не поділося. Чуття посланця, вімкнені на максимальну потужність, підказували – щось не так. Ба більше, щось було настільки не так, що я мало не відчував запах смаленого, схлипування хвилі носія, спивошпилі, сповільнення часу. Я витрішився на екрани. Треба звідси вшиватися. Ковачу! Треба! Я відчув, як це слово вилетіло з моїх сухих хвист, так, ніби хтось інший користувався моїм чохлом проти моєї волі, а тоді перестав. Нападник таки розпочав справжню атаку. Це вирвалося з передніх поверхень судна, наче живе. Аморфна турбулентна темна крапля, клювок речовини схожої на згусток ненависті. На вторинних екранах можна було побачити, як вона розриває структуру... Простору довкола себе і лишає по собі збурену реальність. Неважко було здогадатися, на що ми дивимося. Гіперпросторова зброя. Вигадка з експерії, а також нездорова рожева мрія всіх флотських командирів протекторату. Корабель марсіянський корабель. І лише тепер я збагнув, несвідомо зрозумів інтуїцію посланця, що інший корабель не марсіянський і близько не схожий на марсіянський. Запульсував так, що в моїх внутрішнях завирувала Нудота, а зуби. Самі собою зціпилися. Я похитнувся і упав на одне коліно. Перед атакою в космос щось вивергнулося. Щось кипіло, звивалося і широко розчахнулося з ледве відчутним вибухом. Я відчув, як корпус довкола мене запульсував дрожем віддачі. Це збурення було серйознішим за просту вібрацію в реальному просторі. На екрані розколовся темний снаряд, розсипавшись на часточки, що здавалися дивовижно липкими. Я побачив, як зовнішній щит засвітився, Здригнувся і згаз, наче задмухана свічка. Корабель заволав. Це неможливо було описати якось інакше. Це був переливчастий крик з модуляціями, що, здавалося, виходив із повітря довкола нас. Цей звук був такий потужний, що в порівнянні з ним вереск ультравібраційної батареї на Гіні здавався майже стерпним. Але якщо ультравібраційний залп бив мені по вухах, то цей звук прорізав їх із невимушеністю лазерного скальпеля. Я зрозумів, що затуляти вуха марно – Ще як тільки потягнувся до них. І однак це зробив. Крик підвищився, затримався і нарешті поволі відступив із платформи. А на зміну йому прийшов не такий нестерпний свист тривожних сигналів, систем даних і тонесеньке, дедалі тихіше від луння. Я рвучко розвернувся. Спивошпилів. Цього разу сумніватися було безглуздо. Спивошпилі м'яко, наче вітер, що торкається з тертого краю каменя, підкопили крик корабля і тепер повторювали його один одному, в майже музичних спотворених гармоніях. Це була хвиля носій. Погоріщесь, неначе зашепотіло у відповідь. Піднявши голову, я здається побачив, як під куполом промайнула якась тінь. Зовні знову спрацювали щити. Ляха муха. промовив ген, спинаючись на ноги. Щоб це б. Столипельку. Я поглянув туди, де я ніби побачив тінь, але після зникнення зоряного неба на задньому плані вона потонула в перламутровому світлі. Трохи зліва на мене у системи даних. Пильно дивився один із трупів марсіян. Співошпилі продовжували неголосно слипувати, так що в мене щось потягнуло в животі. А тоді знову глибока нудотна пульсація і бумкання в палубі під ногами. «Ми стріляємо у відповідь», – пояснила Сунь. На екрані з якоїсь батареї глибоко в внутріштях марсіянського судна вилетіла ще одна темна маса, виплюнута в уже ближчого нападника. Цього разу віддача була триваліша. «Це неймовірно», – сказав Гент. Повірити не можу. Повіру це, невиразним тоном мозвався я. Відчуття близької катастрофи не зникло з відлунням останнього нападу, а лише посилилося. Я спробував звернутися до інтуїції посланця, крізь утому та запаморуйшловуну тоту. Нас атакують, гукнув Вонксават. Затуліть вуха. Цього разу снаряд з іншопланетного корабля пролетів значно далі. Перш ніж його спіймали і розтрощила марсіанська захисна мережа. Ударні хвилі від вибуху повалили нас усіх на землю. Здавалося, весь корабель скрутився, наче витиснута ганчірка. Сунь зблювала. Зовнішній щит вимкнувся і так і не вимкнувся. Я приготувався до нового крику корабля, але натомість почув протяжне стишане квиління, що задряпало мені сухожилля на руках і грудну клітку. Спивошпилі перехопили його і повторили гучніше. Тепер це було вже не майже затихле відлуння, а повноцінна полюва еманація. Я почув, як позаду мене щось зашипіло, повернувся і побачив Вардані, яка спантилишено дивилася вгору. Простеживши за її поглядом, я побачив, як та сама тінь, чітко окреслена, мчить угорі дисплею даних. «Що?» – Генді вголос тих, коли зліва вилетіла ще одна темна пляма і неначе трохи потанцювала з першою. На той час я вже знав, і про це я, як не дивно, подумав одразу, що Генда це вже точно не мало здивувати, що він перший мав це зрозуміти. Перша тінь опустилася, промайнула довкола трупа марсіянина. Я розвернувся в пошуках Варданії, побачив її очі та оторопіла спантиличення в них. Ні, прошепотіла вона майже самими губами, не може бути. І все ж таки могло. Вони надходили з усіх боків купола, спершу по одному та по двоє, підіймалися вздовж кришталевого вигину і раптом переходили до повноцінного тривимірного існування, розхитуючи щоразу, коли їхній корабель судомно скручувався в бою, що лютував ззовні. Вони відділялися та стрімко спускалися до підлоги, а тоді знов підіймалися і починали кружляти довкола центральної конструкції. Суттєвого зацікавлення до нас вони наче не виявляли, але ж один з них нас не торкнувся. Їхній політогорій ніяк не діяв на систему візуалізації даних, хіба що коли вони кринилися, з'явилися невеликі брижі. А деякі з них взагалі здавалося, час від часу вилітали крізь купол у твердий космос. Струби, якою ми дісталися платформи, випурхнули нові Вдержавши у літний простір, в якому вже ставало тісно, звук, який вони видавали, був тим самим квилінням, яке перед цим видавав корабель, тією самою скорботною піснею, яку тепер співали на підлозі з пивошпилі, тією самою хвилею носієм, яку я спіймав комунікатором. У повітрі поширився вишнево-гірчичний запах, але вже з відтінком чогось іншого, чогось горілого і старого. У зовнішньому просторі рвалося і вибухало гіперпросторове спотворення, Знову вімкнулися щити, тепер з новим фіалковим відтінком, а корпус корабля затрусився від віддачі. Його батареї починали лупити по іншому судну. Мені вже було байдуже. Відчуття фізичного дискомфорту остаточно зникло, сохнувшись до напруження у грудях і дедалі сильнішого тиску за очима. Платформа не наче розрослася довкола мене, а решта моїх супутників опинилася так далеко в безкрайньому сплющеному просторі, що вже не мали значення. Я раптом усвідомив, що і сам ридаю, сухо шмигаючи носовими пазухами. «Кавачо!» Я повернувся, почуваючись так, ніби майже Попоя стояв у потоці крижаної води і побачив Генде з розкритою кишеною куртки, який здіймав станер. Згодом до мене дійшло, що нас розділяло менше п'яти метрів, але я здавалося долав цю відстань вічно. Я вибрів уперед, заблокував руку, що тримала зброю, в болявій тосі і ударив його ліктем в обличчя. Він завив і впав а його станнер відскочив геть по платформі. Я кинувся слідом за ним, намагаючись відшукати розфокусованим поглядом горло. Мене відпихнула одна квола рука. Він щось кричав. Моя правиця, напружившись, перетворилася на смертоносний клинок. Нейрохімія допомогла моїм очам сфокусуватися. «Всі помремо, сраний ти!» Я відступив, щоб завдати удар. Тепер він схлипував. Усе розпливається. Вода в моїх очах. Я витер їх рукою, кліпнув і побачив його обличчя. По його щоках текли сльози. За було ледь чутно слова. «Що?» Моя рука розслабилася, і я добряче засідив йому по обличчю. Що ти сказав? Він глитнув, вдихнув. «Мене підстрелили, нас усіх підстрелили. Користуйся стайром, ковачу, ось що вбило інших». І тут я усвідомив, що моє обличчя змокло від сліз, мої очі наповнилися ними. Я відчував ридання у своєму розпухлому горлі. Той самий біль, який відтворили з пивошпилі. Більний корабля. Раптом дійшло до мене, а його команди, що загинула тисячі років тому. Ні, що проштрикнув мене, був скорботою марсіян, чужим болем, який зберігався тут так, що про це можна було адекватно розповісти лише в легендах біля ватри на мисі Міччиман, замерзлим нелюдським болем у грудях і животі, від якого неможливо було відмахнутися, і не до кінця настроєною нотою в моїх вухах, що, як я казав, мала розколоти мене, наче сире яйце. Я нечітко відчув розрив із спотворення, викликані черговим, майже влучним залпом темної матерії. Зрайка тіней у мене над головою кружляла і вирощала, тягнучись у гору за купол. «Зроби це, ковачу!» Ясяк як так підвівся. Знайшов свій стан і вистрілив із нього в генда. Розвернувся в пошуках інших. Депрет, притиснувши долоні до скронь, хитався як дерево під час шторму. Сунь, судячи з усього, падала на коліна. Між ними відмілася постать суджиядів. Розмита моїми блискучими сльозами. Варданів, онксават. Надто далеко, надто далеко в цьому щільному світлі і ниючому болю. Обробка посланця рішучо спробувала розширити горизонт і зупинити потік емоцій, вивільнений риданням довкола мене. Вістин скоротилася. Моє чуття заспокоїлися. Коли я заблокував власні психічні захисні механізми та глибинну мотивацію, Леймен що зібралися, посилився. Я вдихав його, наче Герлен-20. Він розідав у мені якусь систему герметизації, що існувала за межами аналітичної фізіології. Я відчув, як мені стає гірше, практично нестерпно. Я викинув станер уперед і заходився стріляти, депре підстрелений. Суджіядік, коли біля нього впав убивця, крутнувся з ошелешеним обличчям підстрелений. За ним стояла на колінах, місно заплющивши очі і підносячи пістолет до обличчя, Сунь Ліпін. Системний аналіз останній засіб. Вона все зрозуміла, просто станера не мала. Не знала, що його має хтось інший. Я непевним кроком вийшов уперед і закричав. Вона не чула мене в бурі скорботи. Бластер зручно вмостився в неї під підборіддям. Я стрімко вистрілив зі станера і промазав. Підійшов ближче. Бластер здетонував. Перш ніж спрацювала система зворотної реакції, що загасила вузький промінь, зброя розірвала їй цим променем підборіддя і прошила маківку мечем із блюдого полум'я. Вона повелилася набік. Із рота і з рота його й очей в неї курився дим. У мене в горлі щось спрацювало, мало-помалу збиралося відчуття втрати і крапало в океан скорботи, про яку співали мені з пивошпилі. Мої вуста розкрилися. Мабуть, щоб частково випустити цей біль у крику, та його було надто багато. Він беззвучно застряг у мене в горлі. У мене збоку незграбно врізалася Вонксават. Я крутнувся і схопив її. Вона була вся у сльозах і широко розплющила очі від шоку. Я спробував відштовхнути її, щоб вистрілити в неї шоковим зарядом, але вона вчепилася в мене з глибокими гортанними стогонами. Від пострілу вона смикнулася у спазмі і упала на труп сунь. Вардані стояла за ними і дивилася на мене. Ще один вибух темної матерії. Крилаті тіні над нами закричали і заридали, і я відчув, як у мені щось рветься. «Ні», – сказала Вардані. «Кометник», – сказав я їй, перекрикуючи вереск. «Він має пролетіти. Ми просто…» Тут щось десь по-справжньому порвалося, і я впав на палубу, згорнувшись калачиком довкола болю і розявивши рота, від його сили, як насаджений на остень пляшкоспин. Суню, друге, блін, загинуло від власної руки. Дзян став розмазаною кашею на підлозі стикувального модуля. Пам'ять втрачено. Крукшин розірвано на шматки, пам'ять втрачено. Згансинем те саме. Перелік розгортався у прискореному перемотуванні, смикуючись, як змія в передсмертних муках, сморід табору, з якого я витягнув вардані. Діти, що вмирають від голоду під дулами робозброї та керівництвом вигорілого дротника, пародії на людину. Корабель-шпиталь, який таксяк долає простір між полями боїв. Взвод зграя розірвана довкола мене розумною шрапнеллю. Два роки м'ясорубки на станції 4, а до цього корпус. Іненін, Джиммі Десоту та інші, чий розум начисто вигриз рулінівський вірус. А до цього інші планети, інший біль, здебільшого не мій. Смерть і обман посланців. А до цього світ Гарлена та дитинство в нетрях Новопешта поступовим набуттям емоційного каліцтва. Реатівний стрибок у радісно жорстокість піхоти протекторату. Дні охорони порядку. Змучені життя, прожиті у болоті людського нещастя. Біль, притлумлений, ущільнений, збережений для обліку, який так і не відбувся. У горі кружляли зі скорботними криками марсіяни. Я відчував, як у мені самому зростає, збирається крик і зрозумів, що він, виходячи назовні, мене розірве. А тоді вихід, а тоді п'ятма. Я вдячно повалився в неї, сподіваючись, що привиди невідомих загиблих променуть мене в темряві, бо не помітять.